Du lytter til Radio 24 -7. Velkommen til Q&A. Med Henrik Kvartrup og Mikkel Andersen. Klokken er blevet 13.05. Det er mandag, og mens januar sneen daler stille ned på en vintergrå Vesterfej Max -Gade. uden for studiet, så er det blevet tid til Radio 24-7's bedste, skarpeste og eneste holdningsborgen mediemagasin Q&A. Jeg hedder Mikkel Andersen. Og mit navn er Henrik Kvartrup. Mas Fuglede. David Truss. Jens Rode, Morten Messersmith, Anna Libak og Klaus Riskær. Ja, det er folk, der enten er nuværende eller tidligere værter på Radio 24-7, og som alle stiller op til det kommende folketingsvalg. Men er det virkelig en public service stations opgave at være platform for folketingsmedlemmer og kandidater? I retsplejelovens paragraf 182 står sort på hvidt, at vidner ikke må overhøre andre vidners forklaringer i retssager. Men det kan de uden problemer i dag. De skal blot gå ind på netavis. For i dag så kan man i højprofilerede sager minut for minut følge med i, hvad der bliver sagt, når eksempelvis Peter Madsen eller forhærdet bande står for retten. Det sker på såkaldte live blogs. I fagbladet Journalisten så hævder en forsvarsadvokat, at det er et problem for retssikkerheden, og han tager debatten med formanden for dommerforeningen lidt senere i programmet. Og så har den hæderkronet publicistklub efter længere tids tumult nu fået en ny formand. Det er blevet den tidligere vært på TV-avisen, også kendt som en interviewer af Socialdemokratiske KF'er, Reimer Bo Christensen, der er blevet den nye formand. Vi spørger Reimer, hvad han vil med formandskabet for Publicistklubben, og hvad publicisme egentlig er for en størrelse. Du lytter til Radio 24-7. I fagbladet Journalistens Quiz om året, der kommer, så lyder et af spørgsmålene. Seks af Radio 24-7's værter drømmer om at blive valgt til Folketinget i 2019, eller genvalgt. Det er masse Fuglede for Venstre, David Træs for Socialdemokraterne, Jens Rode fra De Radikale, Morten Messersmith for Dansk Folkeparti, Anna Libak for Venstre og Claus Riskær fra partiet Claus Riskær Pedersen. Er Radio 24 en så stærk medieplatform, at de alle sammen bliver valgt ind? Velkommen til, Jørgen Ramskov, direktør her på stationen. Jeg vil på Jeg vil spørge på en anden <laughs> måde, fordi jeg kender dig som en mand, der ønsker det bedste for dine medarbejdere. Ja. Tror du, de alle sammen kommer ind? Nej, det tror jeg faktisk ikke. Øh, men det er vel egentlig også sagen, komme. vi er virkelig glade for at have dem som værter. Og derfor har vi selvfølgelig også forholdt os til, hvad der sker, hvis der ikke vis, når der bliver udskrevet et folketingsvalg. Men, men vi var lidt inde på i introduktionen til programmet her, at er det er en public service-stations opgave at agere platform for folk med politiske ambitioner. Ja, forstå på den måde, at det jo i hvert fald eksplicit står, at den her radiostation skal have værter med markante holdninger og værdier. Det kan jo være et øh, afsæt for at, at blive politiker. Jeg synes jo generelt, det er skønt, at folk har lyst til at være politiker, og jo flere, jo bedre, for det kan jo gøre, at talentmassen bliver, bliver større end for nuværende. Så jeg er varmt tilhænger af, at folk engagerer sig politisk. Og den her radio har faktisk et, øh, et krav, som jeg holder rigtig meget af, om at vores værter, inklusive jer to, ikke bare skal stå og fordele sol og vind lige, men faktisk skal træde karakter som nogen der har værdier og holdninger. Okay. Og det er jo politik. Nu har man jo lidt indtryk af, at man nærmest tilhører et mindretal, når man ikke stiller op til folketinget. Men jeg vil sige, hvis jeg stiller op, til... Ah, ah, ah, vi har flere værter end de seks neder. Jeg ved Men jeg vil sige, Jørgen, hvis jeg stiller op til folketinget, ja. så vil jeg da synes det var en fantastisk gave at have en, en, en platform her på, på stationen. Altså, der er det ikke en skævning. Ja, vi holder vi holder jo også øje med, hvad der foregår. Altså, der er jo en, en lang periode, hvor folk netop øh, skal, og, og, og vi opfordrer folk til at, at diskutere politik. Hvis vi tager så værter som Mads Fugleder og David Træs, de øh, er jo beskæftiget på et program her, der handler om amerikansk udenrigspolitik. Det kan man godt øh, vide en masse om. Det er nok ikke den stærkeste platform, vi er valgt til Folketinget på. Øh, så er der nogen, som er mere direkte engageret øh, i, øh, i, i politiske debatter. Du nævner Jens Rode. Vi kunne også nævne verden på, på det program af Christel Challemose det er klart, når der kommer et folketingsvalg, så indfører vi en tid for dem. Men, men jeg ser ikke noget problem i, at de er der. De er klart deklareret, at folk kan tage stilling til, hvad de siger. De, er jo ikke, øh, de har jo ikke lov til bare ligesom at Nå. køre... En, en kampagne, så vil vi selvfølgelig sige nej, men de står, de skal og står ved deres egne politiske holdninger i dialog med andre. Men, men jørgen, hvis man, hvis man ser på, på måske Claus Riskær, der altså stiller op for partiet Claus Riskeer altså der må man jo sige, han har formået som nok at mobilisere den største underskriftsindsamling øh, hurtigst muligt i nyere tid. Han ligger på omkring 11.000, sidst jeg tjekkede, der har skrevet op på, at han skal have lov til at stille op for Folketinget. Jeg tror at Nationalpartiet som arbejdet på det i tre år, de ligger på omkring 5-6.000. Der kunne man jo godt gå ind og sige, og jeg anerkender fuldt ud at I Claus Rieskæres fredagspart, og vi sender ham fredagen. Det er det ikke, fordi han sidder og propaganderer for sit politiske parti. Det gør han ikke, men det er jo stadigvæk en tydelig og markant platform, han får at føre en politisk kampagne. Det er rigtigt. Altså, for så vidt, at det program er, har heldigvis en hel del lytter, så vil de selvfølgelig sige, at det er Claus Rigske. Lige præcis med ham har vi jo indført det, vi kalder skærpet, skærpet opsynspligt. Altså, fordi der er ligesom forskel på de politikere, som, som er valgt, og som er inde, og som folk kan tage stilling til. Og så er det en særlig situation, der gør sig gældende for Claus Risk. Så der er vi selvfølgelig meget opmærksomme på, at Claus diskuterer det, med lytterne, som de ringer ind og gerne vil diskutere, og vi er ekstremt opmærksomme på, at Claus ikke fører kampagner, hvilket han i øvrigt selv er ekstremt opmærksom på ikke at blive beskyldt for. Men ja, der er jo modsætninger og dilemmaer i alting, og det er der selvfølgelig også ved at, at have værter, eller debattører, som, som er værter her, og som derfor får en platform, som måske gør gøre, de kan tjene nogle flere penge på en blog, eller hvad det er. Altså, det, det, det, er, det er en platform, det anerkender jeg fuldstændig. Det vi gør fordi vi gerne vil have dem her, det er, at når der bliver udskrevet valg, så lukker vi selvfølgelig programmer ned med det samme. Men, men den sondring tror jeg ikke helt, jeg forstår i forhold til, til Claus Ridskær. Altså, fordi Claus Ridskær er jo de facto i valgkamp nu. Han er ude at skulle skaffe en masse øh, underskrifter. Hvorfor er det så lige, du først lukker, når, når det egentlig er det, udskrevet? Jamen, det, det er jo fordi, vi, vi anser det, at han er i radioen. Det anser vi ikke som nok til, at, øh, eller som afgørende form, at han får de, øh, de, de underskrifter legge. Vi kigger på, at hans program hvad skal man sige, foregår inden for de rammer, der er. Men, øh, men, og jeg anerkender, at det kunne en anden radiostation have valgt anderledes, eller en anden avis har valgt anderledes. Vi har, vi har kigget på det her og sagt, at det er et dilemma. Vi mener, det er løst ved at holde øje med, at han om man så må sige, opfører sig ordentligt. Og, og længere er den egentlig ikke. Og men, det kan jo hvad, for... er det, hvad er det, risk kan må, og hvad er det, han ikke må? Han, han skal passe sit program. Han må selvfølgelig ikke på nogen måde henvise til, sig selv som en, der gerne vil i Folketinget, sit parti, som har det samme navn som ham. Men det er da klart, at, at dilemmaet er det, at han kan sige noget om skattepolitik. Ja, ja. ja. Hvad og han kan... i sidste udsættelse. Ja, ja. han, han kan sige noget, noget på. om fri hash, og han ja. kan sige noget om boligbeskatning, klimalov, alt muligt andet. Men det er jo det, vi ansætter værter til. Jørgen, det er jo et lytterdrevet program. Altså, ja. Det er jo lytterne, der ringer ind og stiller spørgsmål. Hvad hvis ja. de gerne vil ringe ind og stille den her, deres kandidat øh, nogle politiske Jamen, det spørgsmål? Præcis, det er jo lige præcis derfor. Altså, prøv at høre, jeg siger jo ikke, at det her er... er, er er hukker stikfast, det er en vurdering, vi laver. Det er netop en af de ting, vi jo har snakket med Claus om, og som han selv også er opmærksom på, og som produceren er opmærksom på, at hvis der er en, der ringer og siger, Claus, kan du ikke lige øh, forklare, hvordan man hurtigst muligt kommer til at skrive under på en øh, opstillingssiddel, så kan jeg garantere dig for, at der kommer en, øh, en pause jingle på, og, og Claus også er, er så øh, øh, fornuftig og godt et menneske, at han vil sige nej tak. Men jeg tror også, at altså, vi, vi kan sagtens ja. understrege, at der er ikke noget, der indikerer nej, nej, på nej, noget, nej. Som, at vi har ingen, ingen ret af, af, af Claus Riesk overhovedet. Det er mere de etiske problemstillinger i forhold til det her. Det må være en, altså, det, det må i publicistisk hense, og det er måske det de venligere spørgsmål der. Det, det må være ret <laughs> nyt at skulle stå og balancere den her slags jeg har haft hensyn. Med, ja, altså det er klart, at det er nyt med, med, med Claus. Jeg kan ikke helt huske... Jeg tror faktisk, vi har haft sagen tidligere, fordi øh, den nu afdøde Mads Holger jo faktisk stillet op for, øh, for det konservative, eller annonceret sit kandidatur for det konservative. Jeg ved ikke, jeg kan faktisk ikke huske, om det nogensinde er blevet til noget, men vi har jo, det er jo ikke det første folketingsvalg, den her radio har oplevet, så vi har haft de her diskussioner før, og jeg anerkender fuldstændig, at det netop er et dilemma, og dilemma er jo noget, der er karakteriseret ved ikke at kan løses, men ved at skal træffes et valg. Og vi har så truffet det valg som, som jeg redegør for, her. Ikke? Men så lad mig lige på skift gear lidt, fordi jeg, jeg anerkender at det at trods alt er flertallet af værter herinde, der ikke stiller op <laughs> til politiet. Men, men, men, men det er der en del, ikke? Ja. det er, ja. Nogle Øl... af dem har faste programmer, og du, du har egentlig glemt Dan Jørgensen, som også på ja. et tidspunkt var vært her. Men, men hvad men, ja. er det tror du der gør, at lige præcis 24-7 fostrer den type værter? Jamen det, det er jo ikke. Vi fostrer dem jo ikke, vil jeg gerne sige. Det er jo ret skal være ret. Det er jo også der har henvendt sig. I de her tilfælde kan jeg sige, at vi i hver enkel tilfælde har henvendt os. Ja. Uh, vi har ønsket... Uh, vi vil gerne lave et program om Trump, fordi vi synes, der sker vilde ting i USA. Og uh, David Trasser er tidligere korrespondent. Mads Fuglede er ganske vist... På det tidspunkt var han faktisk vist kun suppleant uh, for Folketing, mm. men, men stor USA kender vi kunne godt have valgt andre, men vi lavede vægt på deres evne til at diskutere, at de også ikke nødvendigvis er enige i øh, deres vurdering, så vi har henvendt os der, ikke? Morten Messersmith har mellem et program øh, på, på radioen, og det er også, også der er os, der har henvendt så så det er ikke os, altså det er forkert at sige, at de os. Det er faktisk altså skylden er vores. Vi efterspørger værter med skarpe holdninger. af værdier. mig på en anden ja. måde. hvorfor efterspørger I værter, der har ambitioner om at komme med Folketinget? Jamen, jeg vil jo igen sige, at de fleste af dem, du nævner der, havde ikke ambitioner. De var faktisk øh, i, eller, en række af dem. Nej, det er jo faktisk forkert. Nogle af dem gik jo også med er, en an, maven, noen, ikke? Ja, ja. Øh, jamen, det er jo... Det kan man jo ikke altid øh, se på forhånd, om, om det vil ske. Altså, jeg tror, da vi entrerede med David Tras. David Tras har jo en tidligere øh, forsøgt at blive folketingskandidat, vist nok i Skanderborgkrisen for Socialdemokratiet. Øh, da vi entrerede med ham for vel to år siden Trump blev valgt i 17, ikke? Eller han tiltrådte i 17, januar 17... Mm -hmm. Der var det på ingen måde klart for os, muligvis for David, at han ville blive folketingskandidat. Eller han ville øh, søge opstilling. Og jeg tror egentlig også, det er fair at sige, at da han søgte opstilling, så var der mange, der blev overrasket. Ja, det, det må man sige. Ja, men øh, Jørgen Ramsgaard... Et øh, dilemma, som vi prøver at løse bedst muligt. Og så må vi jo tage de test, hvis, øh, øh, hvis vi fejler. I jo det der med, hvor, at de der debattører, der kunne tjene flere penge på blogs. Jeg tænker... Er det noget du har nogle tips til Jørn, fordi jeg tænker jeg virkelig godt anbefale dig virkelig skulle anbefale høre. Kom ind på kontoret så skal vi anbefale. Den tager vi efter ikke stille op til Folketinget, hvor jeg stod med glæden. Præcis. Jørn Ramskov, tusind tak fordi du kiggede forbi vores program. Du lytter til Radio 24 Grundprincippet i dansk retspleje er åbenhed. Som udgangspunkt skal offentligheden have indsigt i hvad der foregår i landets retssale. men kan det være en trussel for retssikkerheden, at flere og flere medier er begyndt at live-blogge fra de allermest spektakulære sager? Det mener advokat Martin Andersen, der lige for nylig har været forsvarer i en stor sag om hjemmerøverier. Andersen bebrejder for så vidt ikke medierne, at de griber chancen for at levere en minut-for-minutdækning. Det er mere dommerne, han kritiserer for at være for tilbøjelige til at tillade live -blogging. Ja, Martin Andersen, forsvarsadvokat, velkommen til. Du er igennem på en telefonlinje. Tak. Ja, tak. Vi skal lige høre kort her til at starte med, hvad, hvad er det problemet er? Kan du prøve at skitere det? Jamen, problemet er jo, at, øh, at vi har grundlæggende en princip, som du også selv lige øh, skitserede her, at, øh, at vidner må ikke høre øh, andre vidners forklaringer. Det, det er et grundprincip. Altså, man gennemfører en retssag ved, at det vidne skal ind og, og så vidt muligt øh, give forklaring om egne oplevelser og ligesom holde andre informationer ud fra sagen. Og øh, grunden til den her konkrete sag, at jeg tog øh, legeblokken op, og det gør jo på, på, altså på første dagen, der var 20 øh, retsdag afsat, øh, på første dagen, det var jo, at i den det sag, der skulle der afhøres øh, 60 vidner, øh, hvor øh, det, som anklagemyndigheden som øh, særligt ville have frem på de 60 vidner om en masse hjemmerøveriforhold, det var øh, sin af gerningsmanden om modus. Og derfor var det ekstra relevant i den sag, i, for mit synspunkt som forsvar, at, at vidnerne blev afhørt en efter en, adskilte. Men der blev altså at legeblokket, og det er ikke noget, jeg er modstander af, at, princip, at det skal gælde generelt. Men, men hvor der er særlig grund til at tage det op, og det er, hvor der er mange vidner og, og længerevarende sager. Men det kan altså også godt være på sager af en deres varighed, der er også et eksempel på... Men, men det er noget, man skal holde for øje, og så skal der foretages en, en balanceret tilgang til, at selvfølgelig skal medierne kunne berette, og det kunne de generelt, øh, for der var ikke noget referatforbud, men prisen for, øh, for retssikker blev for stor efter min optik ved, at der blev, øh, blev live-flokket, alt simpelthen blev lagt op. Me meget hurtigt. Altså, det er jo i forhold til retsplejeloven paragraf 182. Altså, der, der siger man jo simpelthen, at vidnerne må ikke vide, hvad andre vidner har sagt. Kan du, kan du prøve at få lytterne og forklare, hvorfor er det det problem? Jamen, de må ikke vide, hvad andre vidner har sagt. De må heller ikke høre, hvad øh, tiltalte har sagt. Jamen, det er jo fordi, vidner er, at det er et bevis. Altså, det, det er jo øh, alvor, når vi sidder derinde. Og øh, vidner er et bevis, og derfor så prøver man at skærme vidner så godt som det er muligt for oplysninger i sagen. De må heller ikke læse deres egne øh, rapporter til politiet, hvis et vidne øh, i god tro går ind til politiet og spørger, om jeg gerne få mine øh, afhøringsrapporter, så jeg kan læse dem og forberede for, mig på at give forklaring i, i retten. Øh, så må de ikke engang få deres, øh, deres egne forklaringer, øh, som de er øh, skrevet ned af politiet. Fordi i retten, der skal de øh, stå øh, og, og give den øh, forklaring, som de har, øh, eller forklare om den øh, oplevelse, øh, de, de selv kan have i render i situationen. Så de skal holde sig så, så rene som, som overhovedet muligt. Og det er jo sådan, at det er i, i de konkrete sager, den konkrete dommer, der afgør, hvorvidt der må live eller jeg, jeg tror, du, Martin Andersen, er enig i, altså hvis, hvis journalisterne har lov, og at så er det sådan set fair nok, at, at de gør det. Men det er dommerne, der afgør ja. det. Og, og derfor ja. har vi ringet øh, repræsentanten for standen, dommerstanden op, øh, Michael Søberg, ja. formand for ja. den danske dommerforening. Derudover øh, er du dommer til daglig ved, ved Østerlandsret. Ja. Forstår du... Øh, de principielle betænkeligheder, som forsvarsadvokaten her redegør for, altså det, at man på den ene side siger til, til, til vidner, at I må ikke komme ind, fordi så, kunne I, så kan I jo lytte til, hvad der bliver sagt derinde, men at de samme vidner, der altså ikke må komme ind i retssalen, før de selv skal på, kan sidde med deres iPhone og læse præcis, hvad der er, der bliver sagt i den retssal, hvor de ikke må komme ind i. Jeg forstår udmærket problematikken, fordi det er jo sådan, som I selv har slået fast, at øh, vidner har ikke adgang til at komme ind i retssalen, før de skal afhøres. Det står der, og det er, som det blev anført, det er fordi, at vidner de er et af vores vigtigste beviser. Efterhånden skal det nu sige, at tekniske beviser er blevet lige så, så, så afgørende, men altså vidner er meget vigtige. Men samtidig så er det jo altså også sådan, at dommeren, som du selv sagde, han fortæller retsformanden, som det hedder, når der er domsmænd, eller nævningen på, så foretager retsformanden eller retten en, en nøjagtig vurdering af, om det i det konkrete tilfælde er til fare eller ikke til fare for retssikkerheden, om, om, om man kan live-blogge. Og jeg vil sige, at man, man, man har ikke bare umiddelbart ret til det her. Først skal man simpelthen have rettens tilladelse til at live-blogge. Fordi der står simpelthen i bestemmelserne, at det er forbudt at optage og transmittere billeder, medmindre retten undtagelsesvis tillader det. Så det vil sige, at det er en tilladelse, man skal have i det konkrete tilfælde. Og lige så snart retten måtte finde, at det her, det, det gider os at ende på en eller anden måde, så kan man forbyde det. Men jeg skal derfor, bare jeg skal da, for åske det afbød. Jeg vil bare gerne sige, at den der den konkrete sag, øh, den, kan jeg, den kan jeg jo af gode grunde ikke tage stilling til. Den er øvrigt også indbragt, så vidt jeg forstår for højst ret. Fordi uh, byretten afsagen kendes, at man ville ikke stoppe live logging, Landsretten stadfæstede byrettens kendelse. Og den har man så vi få lov til at bringe for højst ret. Så det vil ikke tale om. Vi vil godt tale om det generelle princip i for. Mm. Men Schøberg, må jeg ikke lige spørge dig, altså når du sidder i, i dommersædet, betragter du så journalister, der sidder med deres computer nede på, øh, på, på tilhørerækkerne, som nogen, der reelt live-transmitterer? Eller betragter du dem som nogen, der bare refererer fra, hvad der foregår i, i retssalen? Jamen, der er forskel på de to ting, for alle journalister i et åbent retsmøde har jo lov til at sidde og skrive ned. Og så kan de gå udenfor, og så kan de øh, enten sende en mail, eller hvad de måtte gøre. Live-blogging, det er jo netop udtryk for, at vi ved, at det sker samtidig med, at de sidder der. Så øh, der, der er jo, jo forskel, for det er jo, jo tilladt at hver side, at skrive ned, hvad der foregår i ret. Det andet her, det er jo en anden situation. Det er en direkte tilladelse til live Men hvorfor er, hvorfor er det, at, at, at, at der øh, fra, fra dommerstolens side altså gørs forskel, kan man sige? Fordi det er jo ikke sådan, at man må... Øh billedet fra en, en retsafdeling, men man må gerne. Vi har vi nej, nej, men vi vi vi, vi, vi, sundrer, vi, vi, vi mellem billed og skrift her. Det gør vi. Hvorfor? Ø Jamen det gør vi, fordi vi, vi har vi, vi har ja, det. er en politisk det er en politisk fordi lovgiver har sagt, at det skal undtagelsesvis kunne kunne sende billeder. Og derfor vil vi også kun undtagelsesvis sende billeder af, af vidner og øh, forurettede med videre. Vi mener sådan set, at hvis, hvis, hvis, hvis vi får en direkte transmission, hvor der foregår i retten, øh, så, så, øh, så kommer vi lidt for meget over O.J. Simpson, lidt for meget øh, skuespil øh, frem på, hvad der skal være tale om. Det andet her, det er en, det andet, det andet kan man sige... Den gang, det blev indført, en, kan man sige, en, en, en serviceforanstaltning til, til, til, til, til pressen, at man kunne samtidig med, eller, at man, man kunne skrive samtidig med, at det foregik, at man ikke skulle ud af retten, fordi det der med at gå ind og ud af retten, det er også øh, meget forstyrrende, og det ville man jo kun kunne tillade, tillade, når der for eksempel var pauser. Hmm. Martin Andersen har sagt, at vi hører, der bliver foretaget en konkret vurdering af retssikkerheden i forhold til de enkelte tilfælde, før live Blokken ja. bliver tilladt. Det lyder da meget ja. fornuftigt og betryggende. Ja, det, det er jeg sådan set ikke enig i. For jeg, som jeg også hørte det her, så, øh, så, øh, så tror jeg, at tingene bliver blandet lidt sammen. Fordi øh, der gives ikke tilladelse i den enkelte sag. Det er absolut ikke sådan, jeg, jeg, jeg oplever det eller læser lov til live-blogging. Fordi det er rigtigt, som der står i paragraf 32 stykket 1, at så skal øh, tekst. Det kræver tilladelse. Det her, det er ikke og tekst. Det er, øh, eller undskyld, lyder billed øh, kræver tilladelse. Det er det, der står i paragraf 32 stykke 1. Det kræver en tilladelse, men, men tekst, øh, som legeblokken er, det kræver altså ikke en, en tilladelse. Der går journalisterne sådan set bare i gang, medmindre der er et referatforbud. Øh, og det her denne situation bliver så taget op, fordi at, øh, der ikke var et referatforbud i sagen. Det fik vi ikke tilladelse sig til. Og så blev jeg opmærksom på, at det blev live Og der står så i paragraf 32 stykke 3, at retten kan forbyde journalister at transmittere tekst. Ja. Og, så, og så sagde jeg, at... Øh nu må de gerne referere generelt. Jeg ledte dem op af en, en landsretsafgørelse fra 2011 i Brønderslovssagen, hvor hvis der er meget fint, at, at, at her var der ikke referat for Bud fordi det havde øh, offentlighedens interesse. Men live-bloggingen, der blev prisen for øh, bevisførelsen og holdt det med den det den blev for stor. Så øh, de må gerne referere, referere øh, fra retsmøderne, men ikke i form af en live-blogging. Og det var egentlig bare det, jeg bad om, også i, i den her sag. Men Sjøberg, øh, Sjøberg, uden i øvrigt at gå ind i den konkrete sag, har, har, har Martin Andersen ret i, at der er en eller anden skævhed i forhold til, at der er meget strikse bestemmelser for, hvornår man må transmittere billede og lyd, men knap så strikse bestemmelser, når det handler om tekst? Jamen altså, når der står i loven, så står der, at vi kan forbyde transmission af tekst under retsmødet. Så det vil sige, at sådan som loven er, der er ikke tvivl om, selvfølgelig kan man forbyde transmission af tekst. Men det er ikke den oplevelse, du har, Martin Andersen, når du sidder ude i retssalen, at der er samme strikse tilgang til det ene, som der er til det andet, vel? Nej, nej, fordi det, det kræver jo, at der er nogen, der bringer det op. Altså billede og, og, og, og lyd, det kræver sådan en Altså Det skal ligesom tages op øh, inden. Men lejeblokken... Billede, billede, billede, det hører jo så absolut til en undtagelse. Det eneste tilfælde, hvor jeg kender til, man tillader billeder, det er jo, det er jo ja. ved selve domsafsigelsen. Jeg ja, ja. tillader ikke billeder, der tillades ikke billeder undervejs. Nej, men det var bare fordi, jeg hørte det som om, at, at du sagde, at det kræver tilladelse. Det dommerne, der tager stille til det fra gang til gang til legeblogging. Og det er jo ikke tilfældet. Det kræver jo ikke foregående tilladelse. Men, men, men, men, men det med, med legeblogging, det er altså som... som jeg, jeg synes egentlig, det bliver behandlet fint fra, fra sag til sag, når, når ting bliver taget op. Det er ting, der kan påvirke, at vidnerne øh, kommer til at påvirke hinanden. Jeg har en kollega, der var i Glostrup her i sidste uge, som fortalte mig, at der var bagt op, og så sagde journalisten faktisk selv, Jamen så, så vil jeg ikke gøre noget ud af det. Øh, det kan også omhandle med rækkefølgende af vidner. Øh, der synes jeg også, det er fint, blevet løst pragmatisk i de fleste tilfælde, at hvis vidne 1 og vidne 6 at det kan give øh, nogle, nogle betænkeligheder ved den ene part, anklager eller forsvar, at der er for meget afstand, altså pause, hvor de så måske kan komme til at snakke sammen, Jamen, så prøver man så vidt muligt lige at rykke, rykke om på det. Men det, jeg oplever, det er at øh, det er øh, få tilfælde, men, men når det bliver sat på spidsen, så oplever jeg, at man hellere vil, øh, vil, vil vælge den risiko af udhuling, der er af at øh, holde vidner adskilt. Øh, og som sagt, det her det er jo noget, der bliver vurderet som også opgivet i andre sager på første dagen hvor dommerne og nævningerne ikke kender sagen rigtigt hvor vi bare ved at der er øh, i den sag var der 45 forhold og 60 vidner at man ikke tager den det forsigtighedsprincip men vi ved, vi ved jo ikke hvad der kom, kommer men at det, siger, siger, at der, det er helt klart der, og, er mange, og, der er mange der er mange der er mange af de her processer hensyn, hvor man, tager, man typisk tager op på første dag. Og du har ja. fuldstændig ret i, at på første dag, der kender vi ikke omfanget, og det ved ikke, hvad der kan se. Det ved vi jo også først tid efter den tiltalte forklaring, hvor relevant det er yder ja. og sådan noget helt bagefter. Ja. Men ja. det vil jeg også sige, at det står en hvert frit for undervejs at sige hallo, forudsætningen for vores beslutning, eller hvad ved jeg i den første dag, står stå, stå stadigvæk til tronen. Og jeg synes også, der, der synes jeg altså også, at vi må tale, tale, tale for, at vi får altid skudt i skoene, at vi er meget. meget, På trods af vores åbenhed i systemet, så får vi at vide, at I lukker ved hver eneste givende lejlighed. Mm. Nu åbner man dørene her i offentligheden. Pressen kan få lejlighed til at komme ind. Alle kan få lejlighed til at komme ind og se, hvad foregår der. Og alt, alt går ret til det er også hensyn til den tiltag, det er også hensyn til andre vidner, andre kan komme ind og se, at der er ikke noget, der er for her. Mm. Øh, og, og så vil jeg sige, hvis der i et konkret tilfælde viser sig, at det her, det mener man altså bliver misbrugt, eller der er risiko for, at, at øh, alt kan samstemmes, hvad der øvrigt mm. også er, hvis en sag kører over flere dage, det skal jeg lige sige, mm. fordi man kan jo også bare sidde og læse referatet og avisen, hvad der er sket, mm. hvad der ikke er signalementet er givet. Når der ikke er forbud, så er risikoen altid til stede. Mm. Martin, Martin Anders, jeg skal bare lige høre. Sådan, øh, hvad er det egentlig, du efterlyser rent konkret her? For du siger jo, at i de fleste tilfælde, jamen, så bliver der foretaget en, en korrekt vurdering, og det er nogle få. få er, der, er der behov for generelle øh, nye regler eller noget andet, yeah. du, du efterlyser? Yeah. Ja, absolut. Altså, når jeg siger, at det bliver løst pragmatisk, så er det jo faktisk... Altså, legeblokken er noget, noget nyt. Altså, det er jo, det er jo snedet sig ind, øh, og, og har ligesom været en del af, af retssager. Men når jeg siger, at det bliver løst pragmatisk, så er det sådan i forhold til andre tilfældegrupper. Altså, hvor man har en bekymring om, at, at, at, at, at, at vidner, de, de, kan, de kan bevidst, eller det nok mest ubevidst, kan få, kan få oplysninger om sagen. Men... men, men men det, jeg bare oplever, det er, at, at, at, at der, der sker et skridt i, at, at, at, at man vælger at det, at, at, at, ligesom at det, der skal koste her, det, det er retssikkerheden. Øh, at når man har mulighed for at ligge et forsigtighedsprincip og her, der er jo ikke et referatforbud, og der er ingen, altså, der var 20 rets, der er afsat sat timer om dagen. Alle dage sad der en journalist 7 timer om dagen og skrev ord for ord. Sådan vil artikler jo ikke være. Der vil artikler være på et mere overordnet niveau, og det er fint, og der vil vi møde se øh, det, det behov, der er til, til, til offentligheden. Men, øh, men jeg, jeg, jeg kan give et andet eksempel på, det er så ikke øh, legeblokken. Altså en, en påstand postem mod jeg havde i, i Østerlandsret øh, to afgørende øh, forklaringer øh, tiltaltes mod forrettet. Der sad bag øh, min klient øh, tiltalte øh, forurettets pårørende med en notesblok og skrev alt ned, hvad han sagde. Og jeg sagde, det der, det må vi altså bremse. Så jeg bad dommeren om at spørge, hvorfor sidde med en notesblok at skrive ned? Så blev det svaret, men det var for, at vi bedre kan huske det. Jeg protesterede med arm og ben, for der var en times pause mellem tiltagets forklaring og forrettets forklaring. Og da hun så kom ind og gav forklaringen, så var det tydeligt, at... Fordi min spørgsmål er jo et spejl, det er, at jeg gennemgår med, min, med tiltalte. At der havde hun fået at vide, hvad, hvad der var sket. Og derfor, der, der oplever jeg lidt, at, at noget, som jeg oplever som selvfølgelighed og, og sund fornuft, at når det bliver sat på spidsen, så, øh, så øh, er man altså i, i højere grad tilbøjelig til at sige, at det skal komme men, på Men prækker. er situationen ikke bare den, at det simpelthen ikke lader sig at gøre og forene på den ene side hensynet til åbenhed i retsbejen, og ja. på den anden side forhindre, jo, at, at vidner i et eller andet jeg, omfang det, kan, kan, kan samstemme. Jo, jamen, det, det, det. Svar, så er virkelig svaret på det, som der ønskes her, det er jo i virkeligheden lukket retsmøder, hvor kun der er adgang for, for, for øh, han har sagt den tiltalte, og det vidne der bliver afhørt, og så og så er parter, fordi det øjeblik, det øjeblik, hvor der ikke er referat referatforbud, der kan vi de ikke gå ind og sige, hvad må pressen skrive, hvad må pressen ikke skrive. Og det vil sige, at der vil under hele sagen vil det være, et tydeligt forløb, selvom vi siger, øh, øh, vi, vi, vi kan jo ikke hindre, at øh, selv, selvom vidnerne skal mødes så velforberedt, de er som overhovedet muligt, de også kunne tale sammen i måneder før sagen opstår. Mm. Og Martin det, det, Andersen, er det, ikke, undskyld spørge, er det ikke lidt paradoxalt, at du som repræsentant for forsvarsstanden, der jo ofte vi ofte oplever, protesterer mod lukkede døre, den slags, nu gør der til talsmand for et tiltag, der jo alt andet lige vil skabe en mere lukket retspleje? Nej, altså jeg vil sige, at jeg, jeg taler ikke på vegne af hele forsvarsstanden. Nej, øh, men, men, men du er der jo for forsvarer. Nej. Ja, ja, øh, men, øh, men, men det jeg vil sige, det er, øh, jeg er ikke enig i det synspunkt, at, at, at så, så skal man lukke øh, alle retsmøder. Altså, hvis der er landsret, har demonstreret i 2011, hvordan det her det skal gøres, efter min optik, hvor man siger, der er ikke referat referatforbud, det bad jeg jo så om, men okay, så er der ikke referat referatforbud, men de sagde, at de medfører 32 stykker 3, så forbyder vi øh, lightblocking, fordi det er jo helt common sense, at vidner står udenfor, om de kan stå med deres telefoner. Så jeg er slet ikke enig i det synspunkt, at, at man skal gå i den anden bryst og så lukke retsmøder. Det kan blive gennemført Øh, journalister, de har lov til at sidde og, og, og transmittere tekst. I det ligger jo også, at man kan sende beskeder til sit kontor, redaktør osv. Tilsvarende står der 32 3 advokater har lov til at transmitere tekst øh, under øh, en ja. rensmøde, altså være ja. online. Det betyder jo ikke, at jeg kan gå ind på min Facebook-profil og skrive ord for ord, hvad der bliver lagt op. Der vil jeg jo få en kæmpe bøde fra advokatnævner. Så, så den her adgang til, at også journalister kan have deres mobil fremme og lige sende sms'er til, hey, kan du stå uden for kl. 11? Og sådan noget. Den bliver jo brugt til det yderste at, at legeblokke. Og, og det er jo bare det, der skal lukkes ned for, æ, når der er konkret æ, risiko for det. Og det, det er det særligt i længerevarende sager. med Schøber, ja, kort der, afstund, der er det, det sidste er det jo sådan, som reglerne er formuleret, og der kan jeg ikke, der kan jeg ikke svare for, en, for, for enkelt sager. Men der er det således mm. som reglerne er formuleret, hvis man siger, at ret her er der altså en risiko, for at der sker sådan og sådan og sådan, så har retten en mulighed for at gribe ind. Ja. Det, det blev den sidste bemærkning her i denne diskussion om live-blogging. Tak til Martin Andersen, forsvarsadvokat, og også tak til dig, Michael Sjøberg, formand for Dommerforeningen, og dommer nede i Østerlandsret. Tak skal I have, ja. B2. Selv tak. Du den hedderkronede Publicis-klub har fået ny formand. Som tidlig omtal her i programmet, så valgte den tidligere mand på posten, Per Michael Jensen, at sige farvel og tak efter, hvad der nok bedst kan betegnes som et syndigt rod. Og nu er det så dig, Reimer Bo Christensen, der har overtaget Depeschen. Det er fuldstændig rigtigt. Tillykke med vejret. Mange tak. Reimer, lad os lige prøve at, sådan fra en start her at få en ting på plads, fordi de af vores lytter, der ikke måtte vide det, hvad er publicistklubben egentlig for en størrelse? Det kan så måske sådan for et uindvidet lyde en lille smule støvet. Jeg kan lige sagtens. Det hedder ovenikøbet Den Danske Publicistklub, ja. med hovedsæde i København. Ja. Mindre kontingent til folk, der bor uden for København og Amager, og endnu mindre til folk, der bor i udlandet. Så på den måde er det jo på en eller anden måde gammeldags og, og hedder Krone. Jeg kan læse mig frem til, at klubben blev startet i 1880. 2. marts er det 139 år siden... Og det var Københavns Journalistklub, der senere blev til Publicistklubben, og jeg er nødt til at læse op, hvad der står i formålet dengang, til bedre forståelse under selskabelige møders tvangfri samvær. Og det er jo sådan set i en, en meget god gammeldags øh, forklaring, og Publicistklubben er jo sat i verden netop for, at vi skal have noget samvær omkring publicistiske emner vores fag hvad enten vi er redaktører, tv-journalister, avisjournalister, radiojournalister og så kommer alle de nye medier, at vi har vi kan mødes og så med, med prominente folk, der kan lede diskussioner og diskutere med hinanden, hvad retning tager det, hvad retning bør det tage. Og der vil jeg godt at jeg også selv i fra 1970 uddannet på Dagbladet Bornholm, der blev sat i bly. Og Johannes G. Sørensen, der læste Fredsbudskabet skrev masser af artikler med fyldepind, der var kun to sætter, der kunne læse det. Og nu støver det virkelig. Ja, og det vil sige, jeg har jo kæmpe, kæmpe respekt for de gode gamle blydage, men jeg er også meget interesseret i, at vi får bloggere, vi får youtuber, vi får streamere, vi får podcaster, med ind, fordi det er jo moderne publicisme, så det er ligesom det, der er en del af bevægelsen. Så det, du, jeg faktisk hører dig øh, gøre her, det er at tage hul på en eller anden form for en, en programerklæring, for det var en, faktisk mit næste spørgsmål. Hvad ja. vil du med den her formandspost? Men ja. det er så noget med at, at, at udvide, udvide ja. det. Altså, det har det ikke nogen program men med. Vi har jo vi har haft lejlighed til at have to bestyrelsesmøder, ja. så der har vi jo snakket også om publicismebegrebet. Jeg har snakket med min foregænger, P. Michael Jensen, som også havde rigtig mange tanker øh, i den retning, og øh, har, har forsøgt også at udvide publicismebegrebet. Og jeg synes, vi skal passe på, at vi ikke gør det sådan en eller anden lavsforening, sådan et eller andet, ja. hvor man skal godkende folk, der bliver medlem. Der skal man rent faktisk, altså formelt set. Men så er det kun os og Danske Dagbladet. Hvad er det nu for noget, de render og laver det der podcast? Kan vi, ikke, kan vi ikke få nogle voksne mennesker ind i stedet for? Vi skal fagne det. For eksempel har vi heller ikke rigtig nogen medlemmer på 24-7. Derfor er det jo kan nogen for mig at komme her ind mm. og jeg vil gå rundt og, og charme bagefter, fordi vi skal jo være Sådan i kontakt. Sådan en missionær? Jamen, der er masser af gode, unge journalister og modne som jeg, men også unge, på 24 som har en ny måde at forløse radiopublicisme på. Og det er, det er folk, jeg gerne vil i mere i kontakt med. Ej, hvad er publicisme? Publicisme, det er driften til at udgive og fortælle verden gode historier. Uafhængig af platform. Der skal være, en publicist har en drivkraft øh, til at fortælle om verden, til at fortælle om livet, til at fortælle om politik. En publicist er ikke en, der er fokuseret på, at der penge i det her, giver det overskud. Men man kan vel sige, hvad, hvad er det? Altså, fordi i sen tid var det jo et fællesskab for sådan journalister under uformelle rammer, men siden Publicistklubben det startet der i, ja, før forrige århundrede... ja 2. ja, præcis. Ja, men der, der, var, der, var der, der er jo ikke hele det her fag. Vi har jo Journalistforbundet nu, der ja. laver, jeg ved ikke hvor mange forskellige underforbund, hvor man kan komme til arrangement og møde sine kolleger, og, og også komme ind i de, altså, de enkelte kredser og snakke med folk der. Hvad er det, der er altså, begrundelsen for, at, at vi har brug for den her sådan, parallelle Jamen, forening synes... bagved? Al respekt for journalistforbundet, som har gjort et kæmpe arbejde. Jeg har selv været tættismænd i flere omgange og arbejdet under det system der. Men det er jo mere sådan faglige forhold, man tager op. Bliver ferieloven overholdt? Det er en minimalens overenskomst, der bliver der forhandlet personlig lønndel? Jeg ser ikke Sundhedsforbundet lave så mange arrangementer om etik og udvikling. Hvor går grænsen for et ugeblad, for eksempel? Kunne man have sagtens have haft et debat om, hvad er armslængde, når man snakker public service, politikere og medier, jeg synes ikke, det forum findes, og det er det forum, som vi gerne vil, vil ja, støve af, for at bruge jeres udtryk, gerne vil, vil give mere liv. Til gengæld er der jo en meget øh, øh, ivrig diskussion blandt journalister, også i, i, i relation til Journalistforbundet, om hvem der kan henregnes under kategorien journalister. Altså der er jo sådan lidt, der er to skoler, det kan alle, der ja. har et, et medlemskab i Journalistforbundet, eller så er der den, den anden skole, der siger, jamen det kan kun journalister i ja. altså alle og så osv., ja. er ikke at regne som journalister. Hvilket fører mig til, og vi spørger dig, er man publicist, hvis man arbejder i kommunikationsafdelingen i en større dansk virksomhed? Øh, ja, det kan, ja faktisk, det, kan man, det kan man godt være, fordi man jo så nok der publicerer. Det er jo det, der er afgørende. Og vi tager jo ikke stilling til, på hvilke vilkår man publicerer, men man, vi tager stilling til, og det er meningen, at det skal være et hovederhverv. Man kan sige, at en YouTuber kan også blive medlem, men selvfølgelig ikke, hvis det er bare en, der sidder og laver det i fritiden, øh, og laver noget product placement, altså reklamerer for produkter. Det er, det er ikke nok. Men det kan jeg synes, jeg sagtens, man kan. Vi har ikke noget behov for at lave et skæld mellem øh, PR-medarbejdere, spindoktorer, journalister. Vi har jo også redaktører, og jeg, jeg skal også have en god relation til danske medier, hvor, hvor du, vi jo har hele den store branche af radio og øh, dagbladere og magasiner. Men, men, men, men i forhold til altså sådan, sådan noget som YouTube og forskellige andre ting, der har det vel tidligere været sådan, at er vel stadig, som du også selv indikerer, sådan at man skal anbefales af en, der i forvejen sidder i publicist. Ej, ej, det, ej, det? det skal man ikke. Okay. Det skal man ikke. Hvordan, hvordan bliver man en del? Man melder sig bare ind, og så er det sådan, Man det skriver på post-publicist.dk, så ryger det ind. Og så kan man sige, der står i vedtægterne, altså medlemmer af Journalistforbundet, Redaktørforeningen osv., de er automatisk medlem. Øh, resten, der nikker bestyrelsen, der snakker vores sekretær med mig. Vi, jeg, jeg vil hellere optage to for mange, end en for lidt. I, men det er klart, hvis der er en, der... Hvis nu tager vi tænk, eksempel og at jeg har skrevet menukortet til pølsevognen på rådspladsen, så vil jeg sige, at det er en god publikation, men det er nok rækker nok ikke. Altså, det udkommer på kinesisk menukortet til bølsevogn på Rødspladsen, ja. så jeg synes, der er en vis... Om ikke andet er der en slags translatør-opgave i det, vil jeg sige. Undskyld, allerede der blev ikke en fejl. Men en ting måske også, og det, det tror jeg måske mange sådan, i, i branchen har tænkt lidt, at, at, at publicistklubben har været for de lidt, og nu kaldt du mig og Henrik, for de mere modne, og der, kunne man, så, så der kan vi måske godt tillade os at sige, det har måske været de lidt mere modne journalister, absolut, absolut. Som, har, som har kommet der. Hvis man nu gerne vil have fat i de unge, i ja. lakserytteren og Rasmus Brohave ja. og alle de andre, ja. Hvordan, hvad gør man så, hvis man og regner Bo, der skal til uh, at altså, komme lidt bredere ud i forhold til medlemskabet? For det gør jeg for det første. Det er selvfølgelig, jeg er så, så heldig at være sammen med en rigtig god bestyrelse. Hvis jeg må nævne tre uh, markante kvindenavne, Nynne Bjerre, mm -hmm. uh, Anja Bo, Mette Vibe Utzon... Vinder, vinder af programmet her. Ja. Palle Weiss, Jyllandsposten, han er ikke en ung kvinde, men han er Anders Peter Mathiessen, dobbelt tavling modtager altså folk som Andreas Kravl fra DR Sporten, vil også gerne have Sporten med. Vi, altså, vi skal jo nu ud og have kontakt med uddannelsesinstitutioner. Der har været en diskussion tidligere i Publicistklubben om uddannelsessøgende kunne få nedsat kontingent. Vi vil bare ud og have fat i dem. Det skal være sådan, at man føler at det naturligt, at man kommer i publicistklubben. Jeg vil gerne have, at de forreste rækker, det er unge, øh, hvidebegærlige mennesker, sådan at det også er spændende at komme og lave oplæg i publicistklubben. Øh, vi skal have den der blanding. Der sidder faktisk et par af de kvinder, jeg nævnte, de, de arbejder med noget nyt, der hedder det kuraterede netværk. Altså et møde, hvor vi bordsætter folk. Så vi siger, med Kvartrup, er du med dem Henrik? Nej, det er du ikke. Ah, på fis Ja. Ah, men så er det så opfordret, Reimer. Ja. Ja, og Mikkel Andersen? Ja. Heller ikke, men uh, det kan der jo selvfølgelig råde spørge. To Vi har fået 30 i <laughs> sine for sammen. Nu har vi fået 32. Sådan. Det er rigtig godt, det kan jeg godt lide. Men så kan man for eksempel kan sige, at vi har Henrik Kvordrup, så har vi en studerende fra Syddansk, så har vi en fra Dansk Blindsamfunds Blad, bom, bom, bom, nogle borde sammen, så man kan få nogle diskussioner om nogle tværgående publicistiske emner. Det synes jeg er rigtig spændende, og det er der nogen, der sidder og udvikler på. Samtidig med det, så er vi så i gang med nogle publicist-klassik møder, hvor vi gerne vil møde pressens minister. Det vil jeg komme i stand. Vi gerne vil møde den nye øh, talerschef for Det Kongelige Teater, Øh, vi vil gerne øh, møde den nye formand for Danmarks Radio. Det er klassik. Og jeg går ud fra den, den, den traditionelle øh, duel mellem den vindende og den tabende ja. statsministerkandidat dagen efter valget, at den holder jeg også fast i. Det gør vi den. Den har jeg, har jeg faktisk brugt de første, mm. den første par uger på at få 100% på plads med partierne. Og en virkelig god. Men du har vel ikke kun set dato på, fordi så hører jeg gerne om det. <laughs> nej, nej, jeg har spurgt partierne, om de har... <laughs> nej, det er der jo så nok kun uh, Lars Løkke, der ved det. Reimer Bo, jeg vil godt lige skifte gear, fordi vi skal også lige snakke om manden, der Det været... gør I altid i det her program. Jo, jo, men, men det er jo sådan... Simpelthen... Ja, ja, er det, er det, Op siger på en tit? højere klinge... Ja, eller, ja, ja. du er cykelmand, så... Ja, ja, ja, jeg ved det, ja. Nej, jeg går godt lige snakke lidt om manden, der er blevet formand, nemlig dig, Reimer Bo. Ja. Og det, det er jo ikke nogen hemmelighed, at, at du har jo været en, en, en omstridt øh, journalistisk øh, figur de seneste år. Der har været debat om, er han nu at betragte ham, Reimer Bo, som en, en rigtig journalist, herefter at du øh, lavede det der for, for Socialdemokratiet. Hvad tænker du om den historik, den fortælling, du fører med ind i Publicistklubben, nu hvor du sætter dig i formandsstolen? Øh, det tænker jeg egentlig ikke. Altså, hvis du nævner, at jeg har lavet to interviews med Henrik Sasse. Ja. Det udgør nok cirka en promille af en promille af min samlede produktion. Øh, jeg tænker, at folk som du selv, der laver tv fra Jyske Bank, mm. det er publicisme, mm -hmm. øh, det er sponsoreret og ejet af Jyske Bank, indiskutabelt, øh, det, du er publicist, også med den baggrund, også med det, du laver her, og også med det, du laver på Ekstrabladet. Mm. Jeg tænker, jeg er, er selv en lille del, ved at påstå. Altså, min ekskone sagde i min seneste fødselsdag, at hun var den, jeg var den ældste teenager, hun kender. Uh, jeg har jo haft min egen serie på Facebook, Hvad tjener du selv, her chefredaktør, Hvor jeg gik hårdt op mod chefredaktøren, mm. som afslørede, hvad Danmarks Radio tjener, hvad de fragter af hester og alt muligt. Men de ikke selv, har ikke selv den gudhengivende åbenhed, at de vil fortælle noget som helst om sig selv, men de forlanger det af resten af samfundet. Der laver jeg en Facebook- tv-serie, den der var mest set, havde 100.000 serier. Det har jeg ingen sponsor til, men jeg åbner jo for en mulig ny øh, vej. Jeg har også lavet en om, øh, om medieforliget, hvor jeg fik kulturministeren til at indrømme, dem var der var interesseret program som det her, at det var efter pres fra danske medier, at deres overlange lobbyisme, at man indførte bestemmelsen om, at Danmarks Radio ikke må skrive langt og dybt på nettet. Og hvorefter, jeg så bare efter interviewet. Dansk Folkeparti's ordfører om, hvad er langt og hvad er dybt, og det ender, men det kan jo ikke definere. Øh, og, og det vil sige, i den publicist i dag, der kan du have noget, du laver gratis, hvor du går på nettet, hvor du drevet af, at jeg vil gerne fortælle den historie. Jeg har ikke hørt den i 24-7, nu laver jeg den selv. Øh, du kan tage kunder ind, øh, rådgive kunder, øh, du kan være i det politiske spændingsfelt, hvor, hvor du selv, Henrik, er en af eksperterne hopper frem og tilbage. Mm. Vi kan hoppe frem og tilbage i dag. Men, men jeg spørger heller ikke, fordi jeg på nogen måde har, har, har kritiseret det. Nej. Men, men, men children, du er ikke dummere end som at du godt ved, at selvom det, og det tror jeg, du har ret i, kun har fyldt en promille af en promille af dit virke, de der to interviewer med, med Henrik så er det alligevel noget, der har fyldt meget i omtalen af dig. Ja, og det har gavnet min forretning. Har det, det? Jeg har simpelthen lænet mig tilbage, fordi jeg først tænkte, hvad biler de sig ind? Og så sagde min ekskone til mig, ved du hvad, den Markedsføring. Aviserne skriver side op og side ja. ned. mediemagasiner laver det. Debatten laver det. Du kan ikke, hvor, hvor kan du købe det henne? Der er debat på nettet. Jeg vil så bare sige, der er ingen af medlemmerne i Publicistklubben, der har rejst det spørgsmål. Jeg er glad for, at I gør det. Fordi I er jo kritiske mediejournalister, men der er ingen, der har rejst det spørgsmål. Jeg tror egentlig ikke, der er nogen, der men, har Men tænkt bare, det bare, lige, bare lige for at få det på plads. Da du sad over for Henrik Sass, og vidste i øvrigt også over for andre Socialdemokrater, nu må du rette mig, men det var ikke kun ja. Henrik Sass, du, du interviewet. Uh, og, og, og vel. Ikke kunne spørge om hvad som helst, eller, eller hvad. Jo, det kunne jeg. Hvis de interviews er dårlige, ja. så er det mig, der er dårlig. Okay. De har ikke set min spørgsmål på, på forhånd. Altså, jeg er helt med på det. Det er Socialdemokraterne, øh, der har ja. øh, betalt det. De har også betalt mig. De har lagt det på deres Facebook-side. Mm. Så der var ikke nogen, der troede, at det var tv-viserne, de så. De så altså Facebook. Mm. Øh, men de har ikke bedt om at de vil se mine spørgsmål. Jeg har selv sagt til Henrik Sass, efter vi lavede det første og hvor, hvor der blev skældt ud, at han stiller op hos mig, og den betalte lille ved han stiller op hos osv. Så, videre, så, videre. så sagde jeg til Henrik, ved du hvad, nu er vi nødt til at lave tv-ud om, hvorfor stiller du ikke op hos andre? Så mm. det synes jeg var, var, var rigtig interessant, og det lavede vi. Hvis du synes, det var dårligt, var jeg dårlig. Hvis du synes, det ikke var skarpt, så var jeg sløven. Altså, det, det var ikke... SAS har ikke set de spørgsmål. Men, men bare lige for at holde fast i, i det, der sagde... du bruger Og det, jeg lærer noget af programmet, hver dag bare lige for. Ja, nej, nej, ja. ja, ja men, og jeg har lært også af Ramskov, han sagde, at når der er et problem, så siger at vi har skærpet opmærksomhed på. <laughs> jeg ja, ja, men det er bare <laughs> Det er vi spørger om, det. Spørge ja. om, det, ja, er, det har jeg øh, skærpet opmærksomhed på, det du spørger om. Godt. Æ er det publicisme at sidde der for Socialdemokratiet? Er det publicisme, når du øh, øh, agerer yeah. reklame-fyrtårnet øh, for en eller anden øh, tv station eller Hvad det var det der? Øh... Ah, det var det her. Du havde glemt det. Ja, det har jeg ikke kunne nej, ja, det. ikke. Det nej, det var noget ja, <laughs> i <laughs> ja. den finansielle sikker. Nej, det er ikke publicisme. <laughs> nej, det var det der betalings... Øh... Ja, ja, som alle har glemt, hvad hedder, for det er også død i mellemtiden. Ja. Det, det, det, det kan hvor... jo sige noget om din indsats, hvor... altså, at alle har glemt det. <laughs> jo, jo, eller om huset her, som var reklamebyrå for selve kampagnen, men, men nej, det er det ikke nej. Det er heller ikke publicisme Når jeg slutter på min cykel mm. Eller hvis jeg følger mine børn til dans Det er heller ikke publicisme men du, du siger jo selv, at, at det er jo sådan noget, man, at de, netop de her spørgsmål om habilitet og så videre, altså i forhold til dit virke for socialdemokraterne, jamen det er jo netop noget, der fylder rigtig godt op i sådan nogle kritiske mediemagasiner som det her, og forskellige andre steder. Ej, for meget, også, i, også i journalistbanken. Jeg, jeg tror, mit spørgsmål er måske mere som sådan, altså tror du nogle gange, at man har en, hvad kan man sige, en, en lidt for stor selvhøjtydelighed fra journalistandens side i forhold til et mediebillede, der Overdrivet. måske ikke så ud, som det gjorde i 1880? Jamen, det, du rammer lige plet helt overdrevet. Jeg har set det som medarbejder i Danmark. Radio, hvor selvhøjtidlig man var, hvis folk klagede. Prøv at forestille jer, vi har presselogen der sidder fire tør hver søndag og snakke om småfejl, de har lavet. Tænk, hvis man havde et magasin, hvor der sad fire overlæger, og så siger den at det var sgu ikke så godt, den der på Odense Universitets I kom til at, at amportere det forkerte ben, og så siger den, ja, jeg har skærpet opmærksomhed på af ben, og, nej, det var godt, lille børge, den har du altså rettet op på. Det er da simpelthen så gammeldags selvhøjtydelig selvklapperi, man laver det, det er øvrigt underholdende. Jeg ser altid, pressenhusen, men du kan ikke, ikke tænke der sad og diskuterede alle deres numre på, på, på landevejen. Man vil aldrig få lov til at lave sådan et program. Men, men der kunne I jo sådan, som jeg hørte, være et virkeområde for, for publicistklubben endnu ja. 2019. Ja, det kunne der. Altså noget, noget der gik hårdere til at Ja, til det os selv. kunne der. Ja. Og der vil jeg så sige også nu, da I er på vej ind i foreningen, der kunne vi være, at vi har brug for nogle moderatorer med en skarphed, som I har, og en hukommelse, som I har. Og I betaler godt? <laughs> kan det, at vi på rætte 24 7. giver højere honorar, det har Ramskov sagt Så vi er, det er en dyr fornøjelse ja, det kan vi, vi Jeg har selv lavet mange arrangementer ja, det, det, ja, blandt, blandt andet interviewet dig, Henrik kort ja, Der bestod din bog I uh, øvrigt virkelig godt arrangement 0 kroner Måske et par flaske vin, men jeg skal se, hvad vi kan gøre. Vi uh, vil gerne have fat folk som jer. Markante profiler, inden I hopper ind i politik, som har også var en del af programmet i dag. Jeg lover, vi har skærpet opmærksomhed på uh, dit generøse tilbud, Rejmer Bo, nynævnt uh, formand for Publicistklubben. Tusind tak, fordi du kom. Tak, fordi er med. Du lytter til Radio 24 /7. Ja, Mikkel, øh... hvad skal vi til nu? Ja, vi, vi skal jo til at snakke om, øh, om Dankort. Det er jo et af dine yndlingsændere, Henrik, ved jeg. <laughs> det var, den var fornemt, Mikkel Andersen. Jamen, nu skal du høre her. Det er jo fordi, at øh, SparNord, et øh, stort pengeinstitut øh, oppe i det nordjyske, har indført en, en ordning, hvor man kan øh, begrænse brugen af ens øh, Dankort, således at det ikke virker i visse områder. Ja, altså det virker jo også meget smart. Altså jeg, jeg kan jo forstå, at, uh, at jeg har haft en lidt tvivlsom rubrik på en historie om det op i, uh, i ja, det er nordjysk... Jeg ved ikke, om det, det, det, det er tvivlsom. Det altså... har lige, der er i hvert fald uh, været lidt polemik omkring den. Så ja, meget det... kan vi vel godt konstatere. Det er, det er fordi, altså nordjysk valgte jo rimeligvis at, at, at beskæftige sig med det her initiativ fra uh, Spar Nord. Og det skete under uh, rubrikken, sådan lukker du for konestandkort. Ja, Øhm, og der var så dem Det faldt de fald en lille smule for brystet Fordi hvor er det nu At det står skrevet at det altid er konen Altså hjemme ved mig vil det have været, altså, hvis, hvis min kæreste uh, Marta køder mulighed for... Som er, luk... er på lak og opvokset i Nordjylland. Hun er født i Polen opvokset i Nordjylland. Altså hvis hun kunne kontrollere mit dankort, så er jeg sikker på, at jeg vil blive underlagt et uh, stramt regime i den her scene. Og så vil der ikke blive kørt særlig meget i takser for mit vedkommende. Men, men vi har ringet den journalistiske chefredaktør for nordjyske medier op, uh, Lars Jespersen. Uh, det der... Er du, er du med os? Ja, det er jeg. Hvad er det for noget? at det altid konen, der... der Bruger Los af Dankortet i, i, i dit verdensbillede? Nej, det er det ikke. Det øh, tror jeg hverken, det er i mit verdensbillede, eller, eller i virkeligheden, i det omfang, man kan identificere den. Så øh, det, det passer jo simpelthen ikke. Det er noget sludder. Men det skrev du i, I romanen. Ja, altså der var en journalist, der sådan lidt frisfyrst-agtigt tænkt, at det var da en meget sjov rubrik, og så lavede han den, og den kom på, og så indtog han kort tid efter, også da han så nogle af kommentarerne til det, at det var måske ikke det smarteste, så lavede han den om. Og hvad hedder den nu? Ja nu hedder den så Partner i stedet for kone. Og, og, og dermed har du så lukket enhver kritik af fra, fra, fra dem, der måtte føle sig krænket over den, over den første rubrik, ikke? Æh, nej, det ved jeg ikke. Altså, man kan sige, at, at øh, vi, har, vi har en 31-sider lang manual for etisk korrekt adfærd i, at vi skal tænke os om. Ja. Blandt andet i, at vi i sprogbrug er fordomsfri og ikke skældner mellem køn, etnicitet, religion og så videre og så videre. Og vi ikke understøtter stereotyper, og det gjorde det her, så, så er der ingen grund til at lave sådan en. Og det synes han også selv. Da altså, han, han så kommentarerne, så tænkte han, at ja, okay, det var måske for dumt det her, og så, så lavede han den om. Hvad har jeres læsere sagt til, til, til rubrikken der? Jamen, der har været nogle få, der skriver at Nå, okay, tror I kun, det er kvinder, der ikke har styre på det, eller min erfaring er, at det er mænd, der, der ikke kan styre det osv. Men meget jordnært, synes jeg, har hørt meget rigtigt. Altså, der har de jo en pointe i, at øh, det kan man jo ikke vide noget om. Det er meget forskelligt. Nu, vi, vi lader mærke til den her, det kan vi lige godt afsløre, uh, til den her historie om rubrikken ved, at Ekstrabladet, de bragte en artikel om, at de havde lavet den her, den her overskrift. Uh, Overrasker det der, at, at sådan en, en, en trods alt relativ lille, uh, jeg vil ikke engang kalde det fejl, men en, en lille uh, vits i en overskrift, at det er noget, der kan blive uh, ramt i landsdækkende medier? Jeg ved ikke, om det overrasker mig, fordi altså, jeg tror, man skal erkende, at definitionen definition på en nyhed nu om dagen, det er, at man skal have fyldt en sendeflade, eller nogle avis side eller nogle sider. og så et et mere eller mindre desperat, men, men det er jo ikke nogen stor ting. Altså, vi laver løbende justeringer af rubrikker, det gør alle andre medier også, og det skal man også, og, øh, og det her var så en, hvad sige, en fejl. Øh, øh, dem har vi andre af, heldigvis ikke ret mange, og heldigvis er de sjældent alvorlige, og og så går livet videre. Har du selv sådan så, et dankort, uh, Lars Jespersen? <laughs> nej, nu, nu, nu, nu er det ikke vigtigt, hvilken bank jeg bruger. <laughs> men man <kan> sige, uh, <laughs> og du vil nej, i hvert fald ikke fortælle mig det, hvis, uh, hvis, hvis, du, hvis du skulle fortælle nogen det. Nej, altså, nej det vil jeg ikke. Uh, og, uh, jeg har godt læst historien. Uh, og det, der er interessant, der er mange måder, man kan gøre ting på. Man kan selvfølgelig også bare holde øje med, hvad for man har. Det, det må folk jo selv finde ud af. Så sige. Det der er da i øvrigt interessant fænomen, det der med, at man sådan skal ind og, hvad skal vi sige, kontrollere hinanden og så noget. Det, det overvågningssamfund lever der ikke for kan man så sige. Men, men det, er jo, det må folk jo finde ud af, om de vil bruge det eller ej. Lars Jespersen, chefredaktør for Nordjyske. Tak, fordi du ville gå bodsgang her i Q&A. Du lytter til Radio 24-7. Ja, Henrik, nu skal jeg høre dig. Kan du huske de fem nyhedskriterier, man bruger i dansk presse? Ej, nu er det jo godt nok mange år siden, jeg forlod Danmarks Journalistøjskole i Aarhus, men jeg, har, jeg tror, jeg har sådan en diffus fornemmelse af, hvad, hvornår en historie er god og hvornår den ikke er god, men jeg kan, jeg kan ikke sætte det på formen længere. Nej, altså jeg, jeg kan huske, øh, nu er jeg selvfølgelig øh, snydt, som man siger i tv-køkkenet og skrevet det ned, så det står foran mig, men jeg kan simpelthen huske, at vi, vi lærte det, der hedder Visak. Øh, det står for, og det er forkortelse for... Visa... Vi, Visak vi, vi kaldte det bare, det var min underviser, den gode Johan Husted, der i øvrigt også i lighed med Rammerbo, har arbejdet på TV-avisen, der fortalte mig, at det udtales Visak. Det er væsentlighed, identifikation, sensation, aktualitet og konflikt. Mm -hmm. Og det er altså en måde at beskrive de kriterier på, som, som ligesom gør, at du kan sige, at her er der tale om en journalistisk nyhedshistorie. Men det vilde er så, og det er så en nyhed, der er kommet frem, jamen både i, i, i det store engelske magasin, eller øh, dagbladet The Guardian, men altså også i journalisternes eget fagblad øh, Journalisten, at manden, der oprindeligt var med til at formulere de her nyhedskriterier, og det er en, en nordmand, der hedder Johan Galtung, øh, han er faktisk gået ud og har undsagt sine nyhedskriterier, og sagt, at det er slet ikke dem, du skal lave journalistik efter. Jeg mig, huske, jeg, jeg, vi kommer til Galtung lige om lidt, ja. jeg, jeg undrer mig bare lige over, hvor er sex i det, der visak? Øh, ja, altså det, jeg tror, det er noget over på Ekstrabladet, der har de nogle øh, særlige kriterier, men det ved jeg ved her også, øh, Henrik, det kan være, at du kan fortælle mig, hvad for nogen I opererede om nede på Se og Hør, nu vi er i gang med det, om, <laughs> nej, om det var noget, nej, min solskin men, var, men, var, men, var men, jeg, kan, jeg kan faktisk huske, altså, jeg vil sige, I nok den, den bedste øh, tabuede rubrik, jeg kan komme i tanke om, det var en over fra Ekstrabladet, øh, og den lød, øh, la kaj stjal prinsessens skidecreme. Jeg ved ikke, om du kan huske historien. Det, var, ja, det var, der... ja, Fuldstændig mundlam. det kan du godt jamen, sige. Der, der, var, der var en historie fremme om, at en af medarbejderne ved Hoffet havde øh, bemægtiget sig prinsesse Alexandras øh, bemældte skedekræm. Og da, det, hvis du lige tænker efter, så er den rubrik helt fantastisk, fordi der er noget stjal, det er noget krimi. Øh, Lakrej, det er noget kongehus, prinsessen og også kongehus og skedekræm. Så nærmer vi os øh, sex, øh, det, øh, Der kan konstrueres et helt altså, alternativt setnyhedskriterier på baggrund af Okay, okay jeg vil bare lige sige, hvis, nu forstår jeg det der visak. Det var noget, du lærte over på journalisteskolen. Jeg har så i, i livets journalisteskole lært, at den der, det der nyhedskriterium, der, der også indbefatter sex, heller ikke er... Og af. Nej, jeg, jeg tror faktisk, det er, de, uh, det er et af de absolut mest væsentlige nyhedskriterier. Nå, du, det, var det var nemlig Galtung. Og, og pointen var egentlig at fortælle, at uh, jamen, han formulerede altså oprindeligt de her nyhedskriterier. Der var faktisk 11, han havde lidt flere end de her fem, vi taler om her. Dem publicerede han tilbage for uh, omkring 50 år siden i et paper, der hedder The Structure of Foreign News, the Presentation of the Congo, Cuba and Cyprus Crisis in four Norwegian newspapers. Men nu har han simpelthen været... Hvordan u... du faldet over den, Michael? Det er, du ved, jeg er akademiker og også, Henrik, for uden at være uddannet journalist så jeg kan bare den slags ting. Men, men, men Galtunger, det er så her, vi kommer til, til det, man kan kalde det interessant i det. Jamen, Han er faktisk gået ud, han er en ældre herre, han er 88 år gammel nu, og i et interview med Ulrik Hågerup, som er tidligere DR-chef, øh, som nu laver det her Constructive News Institute over på der, Aarhus Universitet... Der ikke er 88, men virker som en mand på 88. Det synes, nu synes jeg, at du strammer den, Henrik. Nu synes jeg, at du strammer den også, fordi jeg tænker, at vi kunne overveje at få øh, Hågerup ind næste gang, og der har du måske allerede gjort det lidt sværere. Men i hvert fald så siger den gode Galtsung her, han siger altså faktisk, at, øh, at de her nyhedskriterier, jamen, de er så altså blevet misforstået. Mm -hmm. I virkeligheden så beskrev han en uheldig tendens inden for journalistikken, at man altid fokuserer på konflikterne, på det sensationelle, i stedet for at fokusere på det konstruktive, i stedet for at fokusere på alt det gode, der sker i verden, og alle de opbyggelige nyheder, som der er, der kan man jo så er, godt se... Er det, ikke det, det ikke håber, har været rejsen i de sidste mange år? Det er jo i hvert fald det, han efter, han stoppede på, på Danmarks Radio, jamen altså, der er det jo faktisk det, som han øh, er beskæftiget med over på sit institut, der er tilknyttet Aarhus Universitet. Jeg tror faktisk ikke, det officielt er en del af det. Men det kan være, at vi skal tage den op næste stue. Vi må se, om vi har skræmt den gode Hårup helt væk, eller det kan lykkes alligevel. Jamen faktisk kan jeg se her, at nu er bemeldt Udak Hårup, han er indforskrevet som overdommer i den journalistquiz, vi har været inde på nogle gange. Øh, som øh, er jo, man kan deltage i på, på journalistens hjemmeside. Ja, på Farbev, jeg, ja. Æh, Og der kan man blandt andet svare på spørgsmålet, øh, som lyder, I, ifølge medieforliget, må DRDK ikke lave lange dybtegående artikler, så lyder spørgsmålet, bliver DR i 2019 straffet for at lave lange dybtegående artikler på nettet? Og så er det så, at vi har Horup øh, inde i billedet, fordi det er nemlig sådan, at i tvivl spørgsmål, altså er, bliver DR straffet eller ikke straffet, så vil det være netop Ulrik Horup, som skal afgøre, om overtrædelse har udløst en straf til DR. Så ikke bare er Ulrik Horup nu blevet rejsende i konstruktive nyheder, han er også blevet overdommer. Det bliver jo spændende at se, om, hvad afklaringen bliver på det her spørgsmål. Og i øvrigt, hvis man vil læse hele den her quiz, som jeg, og vi også faktisk refererede til sidste gang, jamen så er det altså inde på fagbladet Journalistens hjemmeside. Og det er altså også der, man kan svare på, om man tror, at alle øh, de seks øh, kandidater, som Radio 24 har til Folketingsvalget, og de rent faktisk kommer i Folketinget. Jeg vil sige, at ligger der meget. Det er da imponerende, hvor mange, øh, op, eller hvor mange signaturer han har fået indsamlet indtil videre. Men det er altså på journalisten.dk, man kan deltage i den quiz. Nu har vi også reklame nok for den. Det var date.